ibaiaen ibilbidean arraiek aurkitzen dituzten oztopoak ezabatu. Hori da besteak beste mogatzaindko bidur proiektuak ezarri duen helburuetako bat. Hiru urteko lanketa suposatu du, bi mila bederattzian hasi eta bi.000 emapiko udan amaituko dena. Bidasoa ibaiak igarotzen dituen hiru lurraldeen parte hartzea izan du proiektuak, hau da gipuzkoa Nafarroa eta iparraldearena. Ingurumena arduratzen diren enpresa publikoen parte hartzea izan du, eta besteak bestea ipatu bezala, Araiek beren migrazioan aurkitzen dituzten oztopoen ezabatzea atzeman da bidasoa zein urumea ibaien arazo bezala. Miren Errandonean Nafarroako ingurumen kudeaketa enpresako teknikariak azaldutigu nola burutu den lanketa hori. Ikusi idea, ber, e, ze ostakuloa dauden, ba, zentral hidroelektrikoak eta presa tiki haun badira, torrun aztertu da, ber, zenbat presa zauden. Nola laguntzen aldiogun e, iztoki eta murraie eta, bueno, ber, araiei ba, bere migrazioan ez. Esaterako, proiektu honen barnean erabaki da Gipuzkoako mendara zerrian presa bat botatzea, ibilbide naturala erraztu eta ibailaren fauna laguntzeko. Horretaz gain beste motako lanketak egin dira, Nafarroako zenbait herrietan horniketa arazoa konpottzeko lurazpiko urjaarioak bilatu dira, batez ere udan herriko ur beharra asetzeko. Kontseilu orokorrak bere aldetik, lanketa berezia egin du, txingudiko badiako sedimentuen eragina aztertzeko. Ainoa iraola Gipuzkoako diputazioko ingurumen zuzendariak, azaldu digun oneelaako azterketek etorkizunera begira izan dezaketen garrantzia. Eta oso interesgarria da e, egitea daudelako hainbat azterketa edo ikerkuntza ez, kasu honetan asterketa ba, geomorfologikoak edo sedimentuen movimenduan nola, nola izaten den, eta horrek balio digu aurrera begira informazio guzti horre bat beste kasu batean ba, bueno, jakiteko presa badotatzean segertada egiteken sedimentuekin, hidromorfologia nola aldatzean eta zen baden boran, eta ze suposatzen duen aldak horre, bai eta horrek bai abitataren eta baita bertan bizidean faunaren tzat.